Inna alhamdulillah, muhammaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, nasta'firuhu, nasta'lihi, wa na'udhu bihin min shurur yanfussina, wa min siy'ati a'malina, mi ahdihillahu ta'ala, fa humuhtad, wa min yudlil, fa aulāike humul لا wa shra'n la ilaha illa Allah wahdahu, la shariqa lahu, wa shra'n أما بعد في أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشرروا مر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله ثم أما بعد نسل الله او موقع باب جامع باب جامع دوش اسمه دو اسمه هديث عن باب جامع يقوم آتور كاجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسال فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رأى كره أكلها قال كل كل فإني أناجي من لا تناجي كجي Džaber Ibn Abdillah radijallahu anu, mada je poslanik s.a.v. rekao, ko bude jeo sirovi, bijeli ili crveni luk, neka ne prilazi našim džamijama, neka se odvoji od nas i neka ne prilazi našim džamijama i neka sedi u svojoj kući. Pa mu je potom donesena jedna posuda u kojoj je bilo zeleno povrće, pa kad je osjetio taj miris Rasulullah s.a.v. i kada je obavio šteno šta je u tome, rekao je da se ustupi nekome od ashaba. Kada je video da ga neće ni on da jede, da ja je sam rekao je jedi, jer ja dozivam onoga koga ti ne dozivaš. U Đabiru ibn Abdullah radij radi Allahu smo govorili o njegovoj biografiji. Došlo je u jednom hadisu da se kaže ko bude jeo sa ovoga drve, a odnosi se na šta na luk, a luk ne raste na drve, tako. Dakle, luk je povrće, raste na drvetu, nije voće. No međutim u arapskom jeziku znači postoji i ta mogućnost da se kaže a za luk da je na drvet. Molim, sušli su ga na drvet. Nekako nema Kaže, braćo, da je pohvalno da na svakoj sofri ima nešto zeleno da se jede, da bude nešto zeleno, znači kakva salata ili nešto slično tome. A, I kažu da to tjera šejtane i džine, ako ima znači nešto, tjera šejtane i džine. To je došlo u hadisu Ebu Mame, u kome se navodili je poslanic, jer sam rekao, uhduru oh me vaidekum el bakle pa ono potrde đe šejtanu ma tasmia kaje neka nam obavezno na vašoj uh, sofri gdje jedete znači bude povrće ili nešto zeleno zelen jer to tjera šejtane ako se kaže bismila ako se kaže bismila znači pa ako se jede i spomne se bismila i ima nešto zeleno to bi bitralo šejtane znači da ne idu sa ljudima i ovo spomnje ibn al-hajj spomnio sam djela al-madhal Abdullah ibn hajj spom nije -haj, o A hadis koga smo spomenuli kaže Šehe Albani u prvom tomu svoji da je sil sira, da je lažan, da je apokrifan. Znači hadis da nešto zeleno tjera šejtena sa sofre ili od sofre, to nije vjerodostojno, već je hadis apokrifan. U hadisu je dokaz da je konzumiranje nuka crnog, crvenog, i bijelog, sirovog, da je to dozvoljeno i na tome se islamsi učenjaci složili. Osim što se navodi, prenosi se od, od Zahirija da su govorili da je to zabranjeno. Zato što spriječava čovjeka da šta ide u džamiju, a kod nje je obavljan namaz u džamiji je rukn. Kod nje je džemat rukn za ispravnost, ako bi klanjao ukuć svojoj, a ima džamiju, namaz je neispravan. Kod jednog dijela u Leme si griješen, zato što se ostavio vađib. Ali namaz šta? Ispravan. Kod neki je to sunnet općenito, kod džumura je sunnet dolazak u džamiju na namaz ovaj, pojedinačno. Ali ako bi se ljudi složili da ostave džemata nikako ne ostaje namaz u džematu, onda je to problem. U ome hadisu je dokaz da namaz u džematu nije obaveza svakom, je li, problema koja kaže da nije obaveza, on koriste ovaj hadis kao dokaz. Kažu, dokaz je da namaz u džematu nije obaveza svakom pojedincu, po na osob, jer ako čovjek jede luk, pa nakon toga ne ide u džamiju, dokaz je da znači obaveza ta spada, je li, spada sa njega. Ovo braće neće utjecati na propis namaza. Čak kad bi kazali da namaz u važib. Ovaj, ne utječe na propis jer to je došla olakšica u šerijetu. Kao kada se šta? Postavi sofra. Znači postavi sofra i proučuje se i kamet i počneš sa jelom. Pa ako stigneš, hajdi bereket, a ako ne stigneš, a, klanjaš jeli, samostalno. U ome hadiso je isto dokaz braćao o poštivanju meleka i da se meleki ničim ne uznemiravaju. Znači ništa se čini što ih uznemirava. Učenjaci se razilaze da li je ova zabrana bila Znači da li je to njemu bilo haram a nama halal ili je i njemu to halal. Ispravno je mišljenje da je poslaniku salaseneme bilo dozvoljeno da jede luk kao i nama. Jer on kaže u jednom hadisu Rasulullah sallallahu alajhi wasallam kaže odise le, lej se bi tahrim halal halallah, Kaže, nema mi ja pravo zabranu ništa Allahu halalio. Kažu jeste, nema pravo zabranu ništa Allahu halalio njegovom ummetu, ali je to njemu šta zabranio, pa ne govori za sebe ne govori za ummet. Možda je ispravno je Allah ta'ala da je poslanik salasen bil dozvoljeno, jeste znači ove kao i običnim ljudima. I da je to poslanik sa same ostavio zbog posebnog njegovog odnosa jeli prema stvoritelju te barake hotela, odnosno oni u svomi bade tu bio drugačiji nego obični ljudi. I kaže ja dozivamo onoga koga vi ne dozivate. U hadis je isto dokaz da nije dozvoljeno da ljude sa ružnim mirisom, neprijatnim znači mirisom i da čovjek u tom slučaju treba ostaviti znači džemat ako je jeo nešto od ovih stvari i da sjedi u svojoj kući, kažem znači u kući. To je vezam sve uleme a, osim što prenosi se od nekog dijela učenjaka da su smatrali da je to trači zabranjeno samo u mesdžidu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kažu to je mjesto gdje dolazi šta? Objava. ima poseban hurmet ta džamija i tu nije dozvoljeno šta da se da se ulazi ako je čovjek konzumirao nešto odovi stvari. U protivnom za druge džamije to ne vrijedi. I ovdje kaže i to je dokaze u hadisu gdje kaže poslanik salija atezil mescidena neka ne dolazi u našu džamiju, da tako? Neka ne dolazi u našu džamije pa propis ova je vriedi striktno za koga da poslanik sallallahu alejhi ve sellem džamije ne vriedi za druge džamije na osnovu čega na osnovu ovakvog razumijevanja hadisa što svakako nije ispravno jer je došlo u drugoj predaji da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže fala yakrabannal mesacid neka ne dolazi u džamije sada već da to došo el mesacid buhota sve znači džamije pa koji konzumira nešto znači od ovih stvari neće dolaziti šta u džamije občeni to znači anesamul mescid A džamija po stanika sa ovim navedena je kao šta? Kao primjer, neka je dolazi u našu, znači neka dolazi u našu džamiju. U protivnom, u svakoj džamiji imaju ko? Ljudi i meleki, al tako. Ima jedno i drugo, pa razlog zbog čega čovjek ne dolazi da je uznemirava jedne i druge prisutni u drugim džamijama. Pa je to dokaz znači da je hadis, da je hadis opček, opček je li karaktera. Vidimo braćo, ovdje koliko je bitno spajanje puteva hadisa. Zato si slanjučajno govorili, znači odstali inuma, a in drugi kažu, čovjek neće svati hadizog, na sakopi sa stotinu različitih putema. Dodavstvo su došli različiti, znači, forme, oblici hadisa i oni pomažu, znači, u ispravnom razumijevanju, znači, to je jedan hadis, braću, pazite. A što mislite onda kada imamo u jednoj tematici desetak, petnest ili dvazet hadisa? Kakav je slučaj? Onda je sakupljanje šta? Preče nije preče? Prečer tada mogu biti može biti kontradiktornost u jednom hadisu, mogu biti izmjene, dodaci, tako da nepojašnjenja neće biti kontradiktornost, ali u više hadisa može biti bar ta oprečna prividna kontradiktornost, a stvarne svakako ili u vjerodostojnim hadisima ili dostojnim hadisima ne možemo ne možemo naći. Ogled hadis spomenu šta? Sirovi, bijeli i crveni luk. U jednoj se predaji u hadisu posle toga doćemo do njega, on je kratko pričamo samo se usmrt na njega, on je isti kao on ovaj, spomine se i spomnese se el coraz, spominje se prasa. Znači, u istom kontekstu došla zato što je uh, isto tako jeli, uzdemirava svojim mirisom. I u Lema braćio sve, ovaj, uh, sve stvari koje imaju neprijatan miris priključila je ovome propisu. Samo je spomenut luk jedan i drugi zbog čega? Zato što ga ljudi najviše konzumiraju, on je najčešća hrana. Kao primjer je navideni u protivnom sve što čovjeka, sve što ometa nije dozveno čovjeku, znači kao takav dolozi u džavniju. Pa da čovjek uđe u, u ovaj čarapama koji su radio u njima, 15 dana radi u njima, i onda uđe u džamiju da klanja se ljudima džumu namaz. To je zabranjeno. Ti uzdemiravaš ljude, ili se čovjek napuši cigareta i tako dalje i uđe u džamiju, isto tako uzdemirava, uzdemirava ljude. Kaže Kadija i jao, i zabranjeno je da se jede Fidžl. Fidžl a Fidžl u arabskom su proći rotpice. Znate što su rotpice? Radishen. Radishen. Radishen radi se, Ja znam da je radisen. Nije bitno. Ja tako radi radisen? Evo znači potvrdo znači ovaj... Greška. Greška. Nije bitno. Nije bitno. U slovo dva, u slovo dva, mi kada pogrešimo, ona se prelazi. Znači, rotkvice su zabranjene, isto da se jedu, šta? Kao i, kao i luk. Iako rotkvice nemaju, ne znam, da li imaju rotkvice taj miris? Molim. Je ne, ne, ove su rotkvice. Fidžl znači je rotkvica, znači onaj. U svakom slučaju, braćo, ovaj, zabrana, Fidžla i rotkvica je došla u hadisu. Nije, znači, u koja je rekla je rotkvice, oni su uželi, znači, ima u hadisu zabrana, bilježi, imam tabarani u svome najmanjem, onome, u svome najmanjem muadžemu, bilježi, predaju o kojoj se spominje, znači, crveni I bijeli, sirovi luk, ispominja se prasa, ispominja se rodkosti. Ali je hadis daif. Kaže Ibn, Ibn, Ibn al-Munziri, kaže Ibn Hađera Skalani, kaže šehe Albani i Ibn al-Mulebqeđi, drugi da je hadis daif. Da je hadis daif nije verodostoje. Kaže Ibn al-Murabit, i ovdje isto tako ulazi čovjek koji ima neprijatel miris iz usta. Mora znači, kaže isto tako, nastoje da se očisti prije polaska u džami, da koristi misfak, ili slično tome. Ili da ima ranu. Ima ranu na tijelu koja, iz, koje izlazi su krivice g i ostri se ne mi. sve to kaže uznamirava šta? Uznamirava ljude. Čak i mamel kaže da ovdje ulaze i ljudi koji imaju određena zanimanja poput, poput El Kasab. I je mesar ili esemak, ribar. Ne smije dolazit šta? U džamije. Pa znači ribar ne, ne, ne smije dolazit u džamiju i mesar. Ne misli se na ribara ovaj što, što pecaju. Mm -hmm. ne. Nemojte da ribare koji, ovih što peče ribe, oni su gospoda. On zabaci i stavi se Pepsi pored sebe, doozu i pije, al tako i čeka rizka, da se uhati za ulicu, tako. Oni je gospodin. Nije, nije to, nego misli se na onoga ko sjeće ribu, je tako? Riba ima neprijatno i ko se se udari pa to onaj frca po njegovom ide na tijelo, tako. Pa i onda takvom odićom dođe šta u uđamiju, dođe mesar na, na ramenu malo džigerice na, ne znam, jer To je to je neprimjerno znači da čovjek dolazi takvim mirisom šta u u džamiju Jest. No međutim braćo a, kaže Ibn Hadarul Fatul Bariu nakon što je spomenuo neke od ovih stvari prenosi od Ibn Takal Aidah kaže ima ovdje malo ima ovdje malo širenja i i uvođenja stvari u ovaj hadis koji ni spomenute. Znači stvari koji ni jedina stvara koja je zaista isti hukm ille taj ovaj razlog je isti može se priključiti. Međutim sada znači, se stvari priključuju koje nemaju nikakvog znači koje nemaju nikakve veze, to bi Uh, uždimanje znači iz hadisa onoga što, našto hadis ne ukazuje. Istanski učenjajci su obraćio analogno džamijama, isto tako a kazali da se ovo odnosi i na druga mjesta gdje se ljudi okupljaju. Na druga mjesta gdje se ljudi okupljaju poput musala. Na Bajramu iziđemo na musalu. Isti taj miris neprijatra koji u džamiji on će ljude uznimiravati na musalama, isto tako na dženazama jer se to klanja znači na polju ovaj, i na drugim mjestima. I onda spomniju s kažu isto tako međali sur Halke, kružnost gdje se nauka stječe, svadbe, prostlave, jel u redu, tamo gdje se muslimani okudje se vesele, ista stvar je, jer tu se, i zato obraćujem, gdje god je pravilo ušao, gdje god se ljudi je okupljaju, gdje je taj skup, veliki, lijepo je čovjek kod je stušira, džuma, bajram, arefat, gdje god da dolazi čak za neke stvari, nema, za arefat nema od poslanika, sam sam se ali ima od ashaba, od, od, od, od ibnu omara i od drugi da se kupali za aref, arefat, zato što to je jeli, lijepo da se čovjek okupa, zato što je to, da se čovjek okupa zato što je to znači el-međamio na amme, ili mjesto znači općeg okupljanja, ili javno mjesto znači gdje su ljudi pa da ih uz, ne uznemirava svojim neprijatnim svojim neprijatnim mirisom kaže sahib ul-kabes, autor knjige el-kabes, to je komentar muvete mu i mama malika, nju ne pisao ibn al-arabi, ali maliki ili poznati ovaj, mufesir i muhaddis krih, ovaj a, kaže džamije možemo podijeliti u dvije mnaste možemo podijeliti džamije koje su označene o Znači, nekada davno za džamije bile putuješ putem i pored puta imaju kamenje. To i sada možete vidjeti dole negdje po. Ima kamenjer u redu. Kamenje i prostor te može biti prosto ne mora biti prostor, ali uglavnom nema... I to je džamija, to je za putnike, prolaznike, ramjenike, tu palju i nastave dalje šta da putuju, nema kiše onako je kiša padne, u dva dana to sve se ispari i znači nije nije problematično. A imaju drugi koje su građane. Kažu propis, on kaže da se ovaj propis odnosi samo na džamije koje su zatvorenog tipa. Međutim, onda dolazimo ovdje sve do kontraretornosti, onim što smo kazali da treba biti gdje na Musali treba biti, znači, pa tu bi znači bilo onda e, nejasnoće. Kaže Ebu Hatim i Nuhibban i Lbusti, autor ili Sahiha poznatog, da ima predaja od El Mugire i Nusube, da je jedne prilike jeo, da jeo sirovi a, bijeli luk. Pa je došao, za zakasnio nedar rekjat, pa je ustao da naklanja. Pa je poslanicom ostio taj neprijatan miris, pa je rekao koje je to jeo, neka se ne približava našim džamijama. Pa kada je završio Mugire, kaže, Allaho poslanicu, kaže, ja imamo prv danje, daj mi ruku. Pa sam, kaže, provukao kroz moj rukav ruku njegovu, kaže, na prsta sam stavio Kaže, a ona su bila sva utegnuta i prsa i stomak od gladi. Kaže, vidi da imamo opravdanje. Kako je opravdanje bilo Allahu Teala Alam? Da li je bila ovaj, temperatura, šta je imao? Ovaj. Pa je rekao, poslani slavsom, jeste ti imaš opravdanje. No, međutim, u lancu prenoslaca ima Ebu Hilal Muhammad ibn Sulaym. Arrasi bi, on je, je daiv kod neki islamskih učenjaka. Jirhamu kailallah. Biliži vam tirnizu u svome da je postali slavsom rekao, kada neko od vas kihne, da je dužan svako ko čuje da kaže Da znači svako svakoko čuje, neće samo jedan kao selam da odgovori, jedan ako odgovori skupine vrijedi za nego svako ko čuje kaže mu irhamukellah. A onaj ko je na predavanju treba se trud da neki še na predavanju. Nije to u našoj ruci, al tako. Braćo, ima predaja, spominje ibn Mulakani predaju kod Ebuna Ajma da ima predaja da su ashabi kazalo Allahu poselji kaže ti si nama zabranio nešto što nam je bilo korisno da jedemo. Kaže šta? Kažu zabranio sam bijeli luk. Pa kaže šta mi je bio koristan? Kaže je smo sa naša prsa naša leđa, naše grudi i naša leđa, od bolova vjerojatno i tako dalje. Pa je poslanik, sad sam nekao kaže ko bude to činio, neka ne dolazi u naše džamije. No, međutim, ovaj, ovaj hadis, praći ja nisam uspio naći hadiskim zbirkama, nikako. Trudio sam se da ga nađem kod Ebu Noaima. Ebu Noaima ima svoje dijelo, Trib ima svoje dijelo uh, ovaj, El Hilije ima svoje dijelo, uh, ima svoju onu povijest, ima brojna druga dijela, ali nisam uspio naći ovaj, ovaj hadis, Ovde braćo imam Kur'tobik i izvadi izvadi jedan čudan zaključak iz ovoga hadisa. Kaže u ome hadisu je dokaz da onaj ko dođe u džamiju i uznemirava muslimane svojim jezikom treba ga istresiti iz džamije. Kao što čovjek koji uđe koji je bijeli i crveni luk, kad uđeš u džamiju kažeš jebi ajde. Aj ti napoli. Ne isti za džamiju, ti ne možeš biti u džamiji takav uznemiravaš šta ljude? Jelo uznemiravanje lukom, goreli jezikom. A jezikom sigurno. Kakim lokom, luk nije niškar kako te čovjek može znači jezikom ovaj istresti, el tako, ovaj i, i, i možete ovaj ubrige baciti. To nije znači pa kažu ne treba isto tako. I ovo i ovo je braće ovo je dokazivanje ispravno. Ovo dokazivanje ima svoje mjesto. Džamija je mjesto gdje treba da se odnosi među muslimanima, ja ček da se ljubav povećava, a nije džamija mjesto gdje, gdje se prave tabori, gdje se ljudi svađaju i samo ovaj jedni drugima neprijateljstvo pokazuju. To je sigurno to nije cilj. To je cilj kafane to se u kafali postiže. A Auđami, znači džamija, zna se zbog čega je. Napravljen. Ome prvom je hadisu obraćaju znači ko jede nešto od spomenuti stvari, da treba sjed u svojoj kući i ne treba dolaz, znači tamo gdje se ljudi kupljaju, znači da ih uznemirava. Kazali smo duče islamski učitelj spomnio ovaj hadis i koristi ga kao argumente da namaz u džamatu nije šta važan, nije važno. Međutim oni pored toga braćo kažu ovaj da to je za pojedinca, za tebe ako jedeš iliđeš u džamiju. Al kad mi se svi dogovorne, ajmo sve sednice svi jest Ćeli sad svaki obrok jedemo luk da ne dolazimo u džamiju to je bilo zabranjeno. Zato imam me Serhas i ja sam našao kod njega dijalog epizod to je nepoznati dijalog anafiskog lika. Kaže kada bi se dogovorila e, dogovore sa micitom na jednom mjestu da niko ne uči ezan. Kaže halifa će protivni povesti bitku. Ezan je sunnetko tanetijski učinjaka, no međutim kažu ne ne, jeste sunneto globalu. Ali ako se dogovore svi da ostave taj simbol veliki islama, onda šta? Onda se protivni halifa bori. Čak u Amalikijskom fiku sam našao u dijelu Mevahebul Dželil da to kažu za kurban. Kurban je kažu sunnet. Ali ako se dogovore mjestštani, na primjer Zenice i Sarajeva, kažu ove godine neće niko klati kurban. Dogovorili smo se da ove godine niko nekoliko je kurban. Kažu ima da ih halifa prisili one koji su moćni da kolju kurban. Jer je to ostavljanje čega? Ti kao individua možeš ostaviti šta klanje kurbana. Jer ispravno više je da je klanje kurbana sunnet. Da nije vađeba. Iako jedan dio uleme kažu da je klanje kurban važnije, ispravno da je to sunnet. Jel ja sprenosih kod Abdul Rezaka i drugih da su Ebu Bekr i Omer ponekad ostavljali namjerno, ovaj ni i, i Ebu Mesud al-Bedri da nisu, da nisu klali kurban da ne bi ljudi pomislili da je šta, da je važnije. Dakle, ti kao individua možeš da nekoliš kurban, ali da se dogovorimo svi kao zajednica, kao kolektiv da nekoljemo kurban, e tada halifa kaže, ovaj dojite raditi prisilno. Znači, jer ostali bratu simboli slama, braćo. Ezan namaz u džamatu selam nazivanje selama ovaj planje kurbana to sve simboli slama ti kad dođeš u jedno mjesto kako znaš da je to muslimanska sredina prvo pod džamijom pa poezanima tako po namazu u džamatu zaš ovaj a, pogledaj ti znači koliko, koliko, ta, koliko se muslimani odlikuju sa te strane namaz u džamatu mi imamo pet namaza u džamatu i kad vidiš ovaj u muslimanskom svijetu znači gdje su muslimani tamo ovaj bolji je više paze na to Kada je vremen namaza, to se sve rijeke slivaju, znači svako ide u džamiju. Pijet puta svaki dan. Kršćan ima jednu molitvu u, u, u ovaj, i nikoga u crkvama nema. I ako dođe, ako dođe u crkvom molitvu, on donese sa zbom hamburger, i donese pepsi, i onaj tamo priča, i oni jede, piju, ništa. Nikakve, nikakve obaveza nemaš. Nema doći ni abdeste, ni doći u džamiju, mi pravno, mi propisi, ovaj, ništa nema. I znači, ovaj, to je simbol, učenje jezana, to je simbol islama, Uzi, mahrama pokrivanje šariatskog dješnja na ulici, da je to poslimanska sredina zato što, šta? Žene pokrivene, jel tako? To znači simbol islama. To je to javno ispoljavanje, znači vjere, koje je jako, koje je jako pitno. Dalje, kaže Ebul Kasim im. Ebi Safra, ja dozivam onoga koga vi ne dozivate, kaže, ome dokaz da su, da ovaj, poslanik ima, kaže, poseben e, način e, molitve i njegov kontakt, znači, sa melekima, znači, sa džbrilom ali i se da je ovaj da su sve stvari meleki bolje od ljudi. No međutim mi smo govorili o mej propisu, da li su meleki bolji od ljudi ili nisu? I što smo kazali? Sve se neko. Da smo kazali zaključak jedan da nemam nikve koristi. Bravo. Sve vidjeli. Zaključak je ovaj da je ovo je koristu kucavanja medrese, al tako? Ovaj, a, da je korisno da je to kažu mesele, tawiluz zeil qalilun nail mesela koja ima dug rep, a od nje nikakve koriste. Repio se kuće 20 metarani, raspravljamo i dan i noć. I hajde, svi kažemo, jeste, braću, vi ste svi bolji od Džibrila. Primjer, od. što nakon toga? Je spalo nešto dobove za tebe? Možda se stavio samo još veći teret na glavu. Ako jesam, onda zaista moram biti bolji. Jel u redu? Znači, nema koristi od te, od te rasprave. Nikad. A ovdje hadis ne ukazuje na to, jer kaže da ljudi bivaju uznemiravani, onim čivan bivaju i šta je? I pa istom u kontekstu, tako da ne može se koristiti, jeli? ne može se koristiti kao argument. A, kažu neki učenjaci, kada bi došli ljudi u jednu džamiju, i svi jeli luk, a bila kika, redu. i mi svi jeli luk, svi po redu, do jednog jeli luk, ili smo jeli kod našeg brata muslimana svi luk, i kažemo, hajmo sad u džamiju, i znamo, niko drugi ne dolazi tu u džamiju, osim nas. To što smo mi, to je to. I uđu, kažu, oni bi mogli šta, klanjati. Oni bi mogli klanj Aloste problem zemiravanja mele. To ste onda to visi kao je problem. I bili je uh, Termizi al Hakim. Termizi el Hakim je bracio. Nije Abu Isa, ovaj što ima sunen svoj. Termizi al Hakim je čovjek koji je živio u поздnim ovaj generacijama nakon toga. Uh, nije u поздnim generacijama, živio nakon toga. Uh, on je, on ima dijelo ovaj koje ima kome ima hadise, kome ja poco bio. Ovaj uh, Bez lanca premasilaca. Pa spominje Hadis. Kaže neka ne približava se našim džamijama. Kažu Allah posljednice iako je sam. Kažu Melek i se bivaju uznemiravani njegovim pristupom. Znači čak čovide sami imaju šta u džamiji Melek. Pa je tu raziloženje. Imamo drugi Hadis od džabira. Druga verzija kod muslima. Kaže se menekjele el basale o seome. Ol kurras tela je krbene. Mesdjedena, pa ina malaiki tetareza, mimo Adem, ko bude jeo sirovi crveni beli luk i prasu, neka se ne približava vašim džamijama, uistinu meleki uznemirava, ono što uznemirava sinove Ademove. A ovdje je spomenuta prasa zato što ima isti razlog, znači ili isti miris ima kao znači i luk i uznemirava je ljude. Ovi meleki, braćo, koji bio uznemiravani, to nisu hafalve koji ti pišu dobra djela. Jer onda kada god, onda ga nikada nisi mogao jesti, el tako? Jel nema ih onda, odeše. On uznemirava meleke i on odeše, el tako? Ne, ne, ne, ne ovaj, nego to su posebni, znači meleke, ne, ne odnosi se ti hafaze, oni su stalo pored tebe, osim šta, kada, molim, kada dođe Allahova braću, odredba da se nešto desi. Imaš hafaze meleke, meleke koji te čuvaju, jel u redu, to su meleke koji te čuvaju, oni koji te čuvaju, oni koji te čuvaju, oni su uz tebe. Kada dođe Allahova odredba, lehumu akibatu min bejni je dejhio min halfi, tako kaže uzvišeni Allaho sura radu. On ima one koji ga čuvaju ispred njega i za njega i kada dođe Allahova odreda kaže ali eh, radi Allahu anhu i kaže Ibn Abbas i drugi oni se povuku. Šta? Oni se povuku iz zaostanu nisu pored njega te pa se onda desiti šta? Saobraćajna nesreća. Jel tako? Desi se nešto od. I ovdje se kaže da čovjeka uznemirava ono što uznemira sinovima Ademovim i braću ovo su dva razloga, nije jedan razlog. Ovo su dva razloga, uznemiravanje ljudi, uznemiravanje čega? Meleka kao nešto izišao i rekao nevojite mu salil Allahu Pa Jesu da kaže Eda'en lillahi rekao Eza'en lillahi. Kaže ono nije tim da klanio ovaj ime Allaha. Pa da kaže Eda'en lillahi radi Allaha on je rekao uznemiravajući Allaha. Stavio je mjesto da, stavio je samo tačku. Naprije. Pa je ovaj pored njega rekao jeste kaže uznemiravaš Allaha i poslanika i meleke i vjernike i sve kaže ovaj svojom novotariju. A, ovo se vraća sve odnosi ako je luk sirop i ako nije kuhan. A ako je kuhan onda propisni je Zato što se kuhanjem, znači, anulira ovaj taj miris i onda ga nema. Tako da kuhan je luk, ne ulazi ovaj propis, ali da je zaista, znači, lijepo skuhan, jer može ponekad luk se ostaje nakon napola, pa opet daje miris. Nego, znači, ako je kuhan lijepo, znači skuhan, on, znači, on neće smetati i neće ulaziti ovaj propis. Allahu